Ba esaten ni zuen bezala gaur Grezia aldera jungoera, ango egoera gora ta bera dugu edabidetan eta bertan dugu ba, etxe hontako langile eoia Juanito Etxenique e, arratsaldeon Juanito. Arratsaldeon bai. Eta bueno, esaten nuen, zuia Badaramazula garai bat e, Grezian bizitzen eta bertako egoera ba, egun batean bai eta bestian ere bai e, edabidetan e, ba mintzatzen ari da horretaz. Eta gu gaurkoan e, bilatzen duguna biskaba da jakitia bertan nola bizitzen ari den egoera guzti askotan e, zehaskotan egiten da ba, makroekonomia eta horrelako kontuaz, baina bertako jendia nola bizitzen ari du egoera hau? Bueno, zintzeri e, izateko batzutan e, ematen du horrian metan edo lagola krizia, batezero gaino da iritsi dela eta turismoa turizan dana e, eldu bidela eta ba... E, Greciarrek nola daite aukera dute denboi aldirako lana orkitzea. Taus, horren ez handarra dago, e, atzo ateran nintzen erritikan eta jatetxe guztiak betetazude, jenduz eterik zegoen, beraz, batzotan ematen du, krisi alai baten irudia dagoela, da egia da horien dela horrela irudila gozterik ez da eta konturatzen bagara eta erritikan bueltalaten bat baten badugu ikusten dugu hainbatoen ba, endata zaituki ba, kandaluak jarri dutela eta itxegin dutela izan ere deraien egoera ezin eskola biakatu, biakatu da Zerta ikusten da dira apesietan badiridez kuk hemen petroleo ba, beraz, den, gasolina nikustu dut Europa batasuneko ba, eztiena horrein zinari gara eurota irunaguita mar sentimotan dago potente topo fettsian ruta eta hori gabestia dirudi eta gero ba kristen impuestoak orain ez nahi dira eh progresori ere, que ba, mere da es e, multiplikatu gain dira kalean ikusten ditugun eskaleak eta eh ba no dirua lortzeko bideoak eta infrastruktarileko pakoperiak berriak ere ugaldu dira berrietan eta, adibidez, iragarkietan, telebistako iragarkietan beti lehietarako barropeak eta etxea hobeto isteko moduak eskaintzen dira maizago Mm -hmm. Aldi berean, mugimendu sozialak eta politikoak, ba, Criston eh, borroka aurrera eramaten ari dute, ez azken nila betetan edurtetan, baizik eta hori eh, ba, urte asko daramatela. matela, eta bueno, hori ere Bye. bai, eh, noiz benka, eh, ba, medio konbenzionaletan ikusten dugu ere bai, nola ikusten da bertat ikusti hau? Bai, bueno, eh, momenten eta fenomeno berri bat sortu da Grecian, eta agenaktizmeneo ananaktizmen, mugimendea eh, gaztelea ezin dignau euskaraz esuminduen eh, mugimendua bezala da funtzionatzena bibira baina retikan ere badago nabago da, mobilizazio horrako jarrera bat pentsatu ber universitatetan unibertsitateetan hasitzen junta militarra irpuduraren nazko borroka 70an marka ban eta unibertsitatea beti mobilizazio politikorako e, e, unea izan da eta itaslea koefeo politizatuak izan dira azken urteetako historia zean eta izan ber dago Mellaagaikiri bloke nagusi daude moimedu eskerran piar kaldean dauen eskerran ez? alde batean daude dago alderdi komunista, hego aderdi komunista da mobilizaziorako joera nahiko kapasa dauka. Gerre ezkerre mitzeko beste alderdi batzuk. Eta gero mugimendu anarkista azken bost turketan sortu den moimendua, eta indarra hartu duen movimendua dugu, e, etxekupatuak e, sortu ziren grezioa guztian, ba, oren dela boste osegurte, eta nik uste dut horrek zuikioak eman ditu, eta ba mobilizazioa dauden un euro beti, ba, presentien elkistana baritzen da, ez. <hazitzen> Eta pixka bat azken egunetan, ba, entzuten ari gera, ba, olako neurri gehiago jarriko dituztela neurri bortitzak balangileen kontra, eta ekonomia, nola baita ba, garbitke eta bateiteko, edo horrelako zerbait, eta europatik burutzen ba, eramaten ari da guzti hau. E, Bistanleria, orokorrean nola ikusten du? Zei irudi hartzen ari du neurri haueta ze irudi hartzen ari du Europar batu asunaz? Beto, mm, gero eta okerragoa, eta niruztez ego-septizismoa eh, ja gerain eh, eritsi da. Gero gara bian ikusi denun, nela urreta ratasuneko banderak errezituzteela jenen nere herrian eta tenazen nere. Eurreta gero dimen esperimento dela, eta grezia sentitzen dira piskat zagutxoak bezala esperimento horren barnean. Eurreta, Egia da, bere gara ian Grecia jasoste izan duela dira eh, Europatik, eta Grecia, kaldeko Grecia errak sentitzen ba, eh, duela dut ikusen politikari ega ustelkeria dela, eta tirori surratu indutela, eta azdela behar dezalara iritetek gana aile gato, eta Zendimendu hori gaukate, e, gero badago mito bat e, Grecia zaharrean ziziforena hartzen duena arri bat, eta mendiraren tontorre bainera maten duena, eta iristen denelako arri hori ba, berriz erori egiten da. Eta nire ustez, metafora hona bella gauzko eguera e, irudikatzeko horrein gela urte bat, e, Greziak e, onartu zuen e, neurri batzuk hartzea, eta horren trukea, ba, gero laguntza reskate bat jasotzea, eta horain pasara urte bat, eta ebera okerrago batean okitzen gara. Hau da, apetatutako medizina gauzako, e, nolak egizahua, ba, e, okerrago gortzea egin du, e, gortzea egin du gizartea, eta da inberta reskate bat eskatzen da, eta beres eskatzen den medizina da, okerragoa, ba, e, Ego da, da okerrago bat e, jartzea. Zergatikan, bilua zurbatzen ari delako herritaren gana, e, eta soldatek heitziren bidez, beraz, zirkulazietik ateratzen duen bilua, joaten da sortutako zorra ba, akitatzera, eta ez da, inoiz, herrian e, inbertitzen, ez dira, eskola berriak sortzen, berzik eta izten ari dira, hospitalak izten ari dira, unitateak hospitaletan izten dira, eta gauza konpikatuago sortzen ari dira. Hmm... E, amaitzeko, Juan, zu horrein dela egun batzu, ba emendikan iblizea, eskualdetikan, euskal herritikan, Bail. eta horrek igual e, balio dizu pixkat egoera konparatzeko. Nola ikusten duzu euskal herria bak greziaren egoerarekin e, konparatuta? Bueno, da, e, e, resa, horrela eh? razki bat hartzeko, baina bai da grezia azpiegitude eta irigintzarei Enebeletzen bai, ba, Euskal Herria asko zera aurre lotuago dago, autopista un tramordernoaietako batzuk ba, dugu, hemen errepideak nahiko zarkituta daude, zure perigrauge, eh, gora karrean e, istripo asko sortzen dira, berdan eta baita ere kalean ikusten dira da gauzak ez direla berreitzen hainbeste, beste, rotonda da gizue. Euskal Herrian egon den azkenan marorteetan hauetan roten sukar bat, hemen ez da batean bera ikusten. Eta nola baita, askotan ikusten dituten nengo kaleak, nengo daitura, nengo kaldean eroteko modua doberatzen diti irun, ba, horrein dela magosturte zen bezala, eta zo kolonen aparkatzeko modukoa zen eta olako gauzak ez, horrein gauzak asko zere, antelatua edo eta hori guztia eta hori ere, onera edo iditzen Ba ez daki, Juan, zerbait gehiago esan nahi duzun, namaitzeko? Bueno, nire ustez e, argi dago Aplikatutako naurriek ez badute funtzionatuko, ba, ez badute funtzionatu, ba, Grecia zulo behitzera eta bere gizartarekin batera. Egoera, ilion batetara eh, elduko gara. orain ura dagoela da espezismo bat sortzen da, I, izan dela da turismo asko, gagoelako da andana handana dira, baina irailo eritziko da, turistek alde gingo dute, Eta jendeare pobreago horkituko e, da. E, zati horentzati bat salgai jarriko dute us, irla eserria e, eskatuaren onda, ondat zunei dago kinez. Eta nire ustez behitare jarreia reakzionaria eta eta e, nagusituko dira, ere, ez bakarrik eta lehiztan ikusten diren eskertiara, soritzarrez. Eta, ba, tensio ondila eta konfrontazio ondibat bat, da Grean experimentnetan. Bagoan hitzoiekin elkarrizketa 1000 esker gurean izategatik eta akaso beste noiz ere izango zaitu hemen ba, Greziaren berri ematekoan.